Саме сила, на яку хоче в таку вирішальну мить спертися Дуче? В усякому разі, свого існування, розквіту кар'єри, будинку з рибною крамницею на першому поверсі з акваріумами замість вітрин без влади Дуче генерал Матінеллі уявити не міг. Очевидно, настала пора найбільших випробувань. Хоча в душі Генерал усе ще не погоджувався розлучитися з оцим вродливим щастям у вінчальному платті, яке сиділо перед ним на дивані, і раптом сказало, гекнулося на Курській дузі, відгукнулося ажуримі. Цілком правильно, Галина Миколаївна, — знову зблиснув окулярами шпрингер. Звідки ви знаєте про Курську дугу? Від мене, сказав Іван. «Я щодня буваю на базарі». «Чорт!» – лайнувся штандартенфюрер. «Гаразд, про це потім». «Макаронники ще поплатяться за свою чорну зраду». «Хто?» – навіть задихнувся від люті матінеллі. «Тепер, коли сталися величезні катастрофи, треба було відігратися, бодай, на дрібницях. «Макаронники!» Нахабно повторив Шпрингер. «Як ви смієте!» Генерал схопився за кишеню штанів, де завжди носив дуже похватний бельгійський браунінг. «Годі!» Раптом зірвавшись, ударив кулаком по столу штандартен фюрер. «Годі, я вам сказав, гратися у кохання, весілля, особисті почуття і всяку чортівню!» «Мусоліні потрібні вірні генерали!» І ви сьогодні ж полетите до Рима. Вас разом з вашими товаришами посилають рятувати історію. Світ летів шкереберть просто на очах. Мусоліні, бог і вождь, падіння якого навіть уявити було неможливо, вже не при владі. Досі невідчувана відповідальність за долю Італії лягла на плечі Матінеллі. Але не придавила їх, а навпаки, примусила посильнішати і розправитися. Цю зміну присутні в кімнаті відчули дуже добре. Галина встала з дивана і ступила крок до генерала. Хотіла ще щось сказати, але не встигла. Матінелі підійшов до неї, поклав на її плечі свої великі, сухі, Оливкова засмаглі руки і сказав Гаразд, єдине, що я можу тобі сказати, Галино Весілля відбудеться Барон Шпрингер помиляється Рано чи пізно, але воно відбудеться Бог свідок, як важко мені тебе покидати Але дуча в небезпеці Підлі аристократи хочуть позбавити його влади він косо глянув на Шпрингера, ніби штандартом фюрер з його баронським титулом теж мусить належати до ворогів Мусоліні. Але з того нічого не вийде. Генерал Гвідо Матінеллі ще ніколи не покидав своїх друзів у небезпеці. Я поїду і повернуся. Я прощаюсь з тобою ненадовго. Я не говорю тобі прощаючи до побачення, я говорю тобі. «До весілля, до побачення», – тихо сказала Галина. Генерал розпрощався з нею і мало не заплакав. Повернувся і, намагаючись, щоб ніхто не побачив його очей, глухо сказав «Ходімо, бароне, я готовий». От і добре. Шпрингера ніщо не могло зворушити. Я гадав сентиментальне прощання, Забере більше часу. Ви все-таки солдат Матінеллі. Всього найкращого Галино. До весілля! знову театрально виголосив генерал. До весілля, Галино! Він ступив крок до виходу, але в цей час у коридорі загриміли важкі чоботи, двері рвучко розчинилися. Якийсь незнайомий есесівець учені шарфюрера став на порозі. На чорній формі його були плями від крейди й тиньку. Очі дивилися божевільно, ніби він щойно уник смертельної небезпеки. Перед Спрингером есесівець виструнчився і клацнув за каблуками. «Хайль! Яке щастя, що ви тут!» «Хайль!» – ворухнув рукою барон. «Чому це щастя?» «Десять хвилин тому зруйновано офіцерський готель «Люкс». Як про велике досягнення відрапортував Єфрейтор. Он як? не виявивши особливого зацікавлення, запитав Шпрингер. «Багато забитих. Вся оперативна група штабу корпусу, а також фельдфебель Біркенбауер. Штурмфюрер Вінкель просить вас негайно прибути». «Зараз прибуду». «Штандартенфюрер чомусь дивився тепер тільки на Раїсу». У неї дрібно-дрібно, ніби в лихоманці трусилися повні щоки. «Що з вами?»